El ple ordinari d'aquest dimarts ha estat marcat per les declaracions de disconformitat de l'equip de govern per les retallades en l'àmbit social vingudes de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, s'ha aprovat en el ple l'oposició de l'Ajuntament en la reducció de l'horari d'assistència al centre d'atenció primària de Tiana Mungat, així com el procediment seguit pel govern català en la revisió de la PIRMI. Sobre aquest fet, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha destacat el servei que realitzava la ciutadania al servei d'urgències del CAP. Per les característiques residencials que té Tiana, el fet de tenir un servei d'urgències de 8 a 12 de la nit permetia no faltar a la feina i anar cap a les 8 i mitja, cap a les 9 del vespre, si en algun moment a trobaves malament, venint directament de Barcelona. Per la seva banda, el número 1 de gent pel progrés de Tiana criticant l'actitud privatitzadora de la Generalitat amb aquestes retallades en matèria de sanitat. Tenem que eh, pot crear una preocupant desigualtat en relació als ciutadans de de Catalunya sobretot aquells que no poden acudir a les mútures privades. i Per tant, entenem aquesta moció com una, una queixa, una denúncia en aquests canvis que entenem que no, no són raonables. Sobre el tancament del servei d'urgències del CAP, la Federació de Convergència i Unió ha votat en contra. Sentim els arguments del portaveu convergent, Enric Nolis. No ens sembla que s'hagi produït una, una, un impacte d'una falta d'atenció greu en els tianencs. Per tant, Dit això, i el comentari sobre els tiarencs i el comentari general sobre les mesures que està prenent el Govern de la Generalitat i que, i que mm, són conseqüència d'una política d'ajustament global en la qual està obligat a conduir, doncs no donarem suport a la proposta. El regidor de Salut, Jordi Goss, ha mostrat sorprès per la decisió de Convergència i Unió de no recolzar la moció del cap de Tiana Mongat i ha criticat el canvi de criteri del número de Convergència a l'hora de criticar els ajuntaments en funció del seu origen. CanOval, és estar d'acord amb un ajustament en funció del color polític del que mana la institució. Eh? Per tant, insisteixo, no fem demagògia. Eh? Clar, si l'ajustament el fa la Generalitat, a vostè li sembla bé, però si el fa l'Ajuntament de Tiana, doncs no li sembla bé. No, escolti, s'ha de ser coherent. D'altra banda, Gen pel Progrés ha presentat una moció sobre la renda mínima d'inserció que insta la Generalitat a realitzar el pagament urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la pirmi. La proposta ha estat aprovada per unanimitat aquest cop amb el vot a favor de SIU. En aquesta línia, la moció ha instat al govern català la suspensió del nou decret de desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció. El número 1 de SIU, Enric Nolís tot i està d'acord amb la decisió de fons de la Generalitat, ha reconegut que aquestes modificacions s'haurien d'haver fet a més cura i en un altre període que no fos en el mes d'agost. Ràdio Tiana, serveis informatius.